7. fejezet. Péntek 13. -a, állítólag szerencsétlen nap, ám John Preston számára éppen az ellenkezőjének bizonyult. Meghozta neki az első sikert a két magas beosztású férfiú fáradtságos megfigyelésében. A megfigyelés immár 16 napja tartott, minden eredmény nélkül. Mindkét férfi szokásainak rabja volt, és egyikük sem vett tudomást a megfigyelésről, azaz nem vették észre, hogy követik őket, és ez a figyelők munkáját könnyűvé. De egyben unalmassá is tette. A londoni ember minden nap ugyanakkor lépett ki a belgrávián lévő lakásából, elment a Hyde Park Corneri, ráfordult a Constitution híre, és átvágott a Sam James parkon. Így eljutott a Horse Guards parádi. Ott átvágott, átment a Whitehall túloldalára, egyenesen be a minisztériumba. Néha bentebérelt, néha pedig ki. Az estéket többnyire otthon vagy a klubjában töltötte. A bejáró, aki egyedül élt egy festői házacskában, Endebridge határában, minden nap ugyanazzal a vonattal érkezett Londonba, a Karen Cross állomástól elsitált a minisztériumi és eltűnt oda bent. A külső megfigyelők minden nap hazakísérték, és egész éjszaka esték a hidegben, amíg az első nappali csapat föl nem váltotta őket. De egyik fickó sem tett semmi gyanúsat. A posta és a telefon megfigyelése sem hozott mást, a szokásos számláknál, személyes jellegű leveleknél, Érdektelen telefonhívásoknál és szerény, de tiszteletre társasági életnél. Egészen február 13-áig. Az akciót vezető Preston éppen a rádió szobában volt. A Corp Street amikor hívás érkezett, a Sir Richard peters megfigyelő B-brigáttól. Joe taxit hívott. Mögötte vagyunk a kocsikban. A külső figyelők nyelvén a télszemély mindig Joe, haver vagy a barátunk. Amikor a B-brigád végzett aznapra, Preston elbeszélgetett a vezetőjével, Harry Burkinsóval. Ez az alacsony gömbölytett középkorú férfi, egész életre szóló hivatásának veteránja, órákra el tudott tűnni a Londoni utca forgatagába vegyülve, hogy aztán meghökkentő sebességgel kilőjön, ha a célszemély meg akart lépni előle. Kockás és alacsony tetejű kerek puha kalapot viselt, a vállon esőköpeny, a nyakában fényképezőgép lógott, akár az igazi amerikai turisták. A kalap, az akkó és az esőköpeny puha és kifordítható volt, így járt minden figyelő, és összesen hat kombinációt lehetett kihozni belőlük. A figyelők sokra becsülik kellékeiket és szerepeiket, amelyben néhány másodperc szorad tudnak bújni. Mi történt, Hári kérdezte Preston. A szokott időben jött -e minisztériumból. Láttuk, a nyomában voltunk. De a szokott helyett elment a Trafalgar square és a taxiba ült. A műzök végén jártunk. Liasztottuk a váltóinkat, hogy maradjanak a helyükön, és elindultunk a taxínyomába. A páncercsemege bolt előtt szállt ki a Weisswater ródon és befordult a Claricard Gardensre. Félúton befordult egy ház előkelkébe, és lement az alaksorba vezető lépcső. Az egyik emberre meg tudta közelíteni a helyet annyira, hogy lássa, nincs ott más, mint az alaksori lakásban nyíló ajtó. Haver oda ment be. Aztán az én fiamnak el kellett húzni a csíkot. Jó már jött is kifelé, és újra fed a lépcsőn. Visszament a Bicewater Roadra ismét taxiba jut és elindult vissza a West Endre. Onnan már a megszokott módon folytatta útját. A pár végén átadtuk a látásnak. Mennyi ideig volt a Bent? Hát úgy 30 vagy 40 másodpercig, mondta Borkin Vagy piszok gyorsan beengedték, vagy saját kulcsa van. Ben nem láttunk fényt. Úgy nézett ki, mintha postoládat üdített volna, vagy azt ellenőrizte volna, hogy van -e üzenet a részére? Miféle ház az? Piszkos külsejű ház, piszkos külsejű alaksor. Reggelre minden menne lesz a jegyzőkönyvben. Ugye nem baj, ha most megyek? Szörnyen fáj a lábam. Preston egész este az incidensen több renget. Mit keres sző Richard Peters egy nyomorúságos lakásban a bicewater -en? És 40 másodpercig. Nem találkozhatott senkivel ennyi idő alatt. Pósztorádat üdített volna, vagy éppen bele akar tenni üzenetet. Intézkedett, hogy azt a házat is figyeljék, egy órán belül legyen ott egy autó, benne egy emberfényképezőgéppel. A hétvége az hétvége. Preston riasztatta volna a fogári hatóságokat, hogy kezdjék átvizsgálni a lakást szombat-vasárnap, ám ez hullámokat kavart volna. Ez a megfigyelés pedig teljesen titkos volt. Elhatározta, hogy vár hétfőig. Az Albion bizottság Kriloh professzort választotta meg elnökének és szóvivőjének, tehát őriasztotta Pavlovőrnagyot, hogy a bizottság jelentést kíván tenni megfontolásairól a főtitkárnak. Ez szombat reggel történt. Órákon belül értesítették a bizottság minden tagját, hogy jelentkezzenek a főtitkár hétvégi dálcájában, Huszavóban. A másik három a saját kocsián Maga Pavlovőrnagy vitte Filbit, aki így megszabadulhatott Gikorjék sofőrtől, a KGB embertől. Aki immár több mint két hete kocsikáztatta. Moszkvától nyugatra, az Uspenszkójei híd után, közel a Moszkva folyó partjához állnak azok a mesterséges falvak, amelyek körül azoknak a hétvégi dácsai helyezkednek el, akiknek nagy a rangja és a hatalma a szovjet társadalomban. A besorolás itt is elmaradhatatlan. Peregyelkinóban vannak a művészek, az akadémikusok és a katonák dácsái. Zsukovkában azoknak a KB tagoknak a nyaralói, akik nem tagjai a PB-nek ám az utóbbiaknak, a csúcsok csúcsán levőknek a világi uszagóban a legelegánsabb faluban vannak. Az igazi orosz dácsa nem több falusi kunyhónál, ám ezek valóságos kúriák, sokszázholdas fenyő és nyírferdők közepén, amelyeket éjjel-nappal őriznek a kilencedik csoport csapatai, nehogy bárki is megzavarja a vlásztyi tökéletes biztonságát és elzárkózását. Filbi tudta, hogy a PB minden tagjának, Mihely taggá választják, Négy rezidencia jár. A családi lakása kutuló prospekten, amely, ha csak a családfő kegyvesztet nem lesz, a családé marad mindörökre. Aztán egy hivatalos villa a lenéhegyen személyzettel és teljes ellátással. Ezek a házak elkerülhetetlenül tele vannak poloskával, és jó csak akkor használják őket, ha külföldi fejeseket látnak vendégül. A harmadik, a dácsa a Moszkvától nyugatra levő erdőkben, amelyet az ugyanon kinevezett kutya a maga ízlése szerint terveztethet és építethet meg. A negyedik egy nyári üdülő, legtöbbször a Krimben, a Fekete-tenger partján. A főtitkár ugyan már régen kisztadoxban, a gyomorbetegségekre jó hatású gyógyvizérül híres fürdőhelyen építette magának nyári rezidenciát a Kaukázusban. Filbi még sohasem látta a főtitkár Uszovoi dálcsáját. Amikor a csajka megállt a ház előtt azon a fagyos estén, Filbi látta, hogy az épület hosszú és alacsony, terméskőből rakott, Zsindejezet teteje pedig a Kutuzó prospektív útorok skandináv egyszerűségét idézi. Oda bent igen meleg volt, és a főtitkár a Tágas Napaliban fogadta őket, ahol a kandalló lobogó tüzétől csak még melegebb volt. Minimális formaságok után a főtitkár a professzornak, hogy ismertesse, mire jutott az Albion bizottság. Tudnia kell főtitkárárártást, hogy olyan eszközt kerestünk, amelynek segítségével a brit választók legalább 10%-át meg tudjuk győzni, két kardinális kérdésről. Az egyik, hogy határozottan vonják meg bizalmukat a jelenlegi konzervatív kormánytól, a másik, hogy a munkáspárt választási győzelme biztosíthatja csak számukra a biztonságot és a elégedettséget. Hogy a kutatást leegyszerűsítsük, föltettük magunknak a kérdést: Nem akadna-e egyetlen olyan téma, amely eldönthetné vagy döntésre vihetné a választásokat? Alapos megfontolás után arra jutottunk, hogy semmiféle gazdasági szempont, állások elvesztése, gyárak bezárása, az ipar növekvő automatizálása, még a jóléti intézkedések megnyirvárása sem, nem lehet az az egyetlen téma, amit keresünk. Szerintünk egyetlen ilyen kérdés van, a legnagyobb és legerősebb érzelmi töltésű nem gazdasági, politikai kérdés Nagy-Britanniában és egész Nyugat-Európában pitanátnyilag. Ez pedig a nukleáris leszerelés kérdése. Nyugaton ez a kérdés az egyszerű emberek millióit izgatja. Alapvetően a tömeges rettegés kérdése ez, és szerintünk ez válhat a legfontosabb hajtóerőnké. Ezeket az érzelmeket használhatnánk gyititokban. Vagyis, kérdezte rágyan a főtitkár. A ismeri eddig erőfeszítéseinket ezen a téren. Rubel milliókat, milliárdokat költöttünk a különféle antinukleáris érdekcsoportok támogatására, amelyek azt csuggalták a nyugat-európai embereknek, hogy az egyoldalú nukleáris leszerelésben rejtik a legfőbb esélyük a békére. Titkos erőfeszítéseink és az eredményeik jelentősek, ám csekélyek ahhoz képest, amit most szeretnénk elérni. A következő választásokon induló négy párt közül a brit munkáspárt az egyetlen, amely elkötelezettje az egyoldalú nukleáris leszerelésnek. Az a véleményünk, hogy be kell vetnünk minden pénzt, félretájékoztatást és propagandát, hogy meggyőzzük a brit választók ingatozó rétegének minimum 10%-át arról, hogy a munkáspárt az igazi, amelyik a békére szavaz. Amíg a főtitkár válaszát várták, a csönd szinte kézzel fogható volt. Végre megszólalt. Az utóbbi nyolc évben tett erőfeszítéseink, amelyekről az imént szólt, beváltak. Krilov professzor olyan képet vágott, mint akit egy levegő-levegő rakét alá lát el. Filbi ráérzett a szobjetvezető gondolatára és a fejét rázta. A főtitkár látta a gesztust és folytatta. Nyolc éve erről hogy destabilizáljuk a bizalmat ebben a kérdésben. Igaz, már az összes egyoldalú mozgalom annyira baloldali már, hogy így vagy úgy a mi barátaink irányítják és a mi céljainkat szolgálja. A kampány gazdag terméshozat a és befolyásoló ügynökökből. De! A főtitkár hirtelen mindkét tenyerével széke karfájára csapott. A rendszerint jéghideg ember heves gesztusa megrásztani négy hallgatóját. De semmi sem változott, üvöltötte a főtitkát. A hangja rögtön ezután ismét kiegyensúlyozatra vált. Öt évvel ezelőtt, aztán négy évvel ezelőtt a KB és az egyetemek összes szakértői és a KGB elemzőcsoportjai azt mondták nekünk, hogy az egyoldalú leszerelés hívei vannak olyan erősek, hogy megakadályozzák a cirkálórakéták meg a pörsingek telepítését. Elhittük. De félrevezettek minket. Genfben belobtuk magunkat, mert elhittük a saját propagandánknak, hogyha elég sokáig kitartunk, a nyugat-európai kormányok engedni fognak azoknak a béketüntetéseknek, amelyeket titokban mi támogattunk, és lemondanak a pörsingek meg a cirkáló rakéták telepítéséről. Ők mégis telepítettek, és nekünk ki kellett vonulnunk a tárgyalásokról. Firvi bólintott, ám igyekezett illendően szerénynek látszani. Még 1983-ban olyan jelentés írni, szerint a nyugati békemozgalmak, hangos és tömeges demonstrációik ellenére nem fogják megváltoztatni a szavazók véleményét, sem a kormányokét. Igaza volt. Érezte, hogy a dolgok most is az ő elképzelései szerint alakulnak. És ez fáj nekem, elvtársa. Nagyon fáj még mindig, mondta a főtitkár. És most azt javasolják, hogy folytassuk ugyanezt. Philby ezredes eltárs a legutóbbi közvélemény kutatások szerint mi a véleménye erről a brit polgároknak? Nem kedvező attól tartok, a Filby. A legutóbbiak szerint a britteknek jelenleg mintegy 20%-a támogatja az egyoldalú nukleáris leszerelést. Ám ez is félrevezető. A munkásosztály és a hagyományos munkáspárti szavazók körében ez a szám alacsonyabb. Igen, bosszantó főtitkár eltárs, de a brit munkásosztály a legkonzervatívabb a világon. A közvéleménykutatások szerint egyébként a leghazafiasabb is, a szó régi értelmében. A Falklandi háború idején kőkemény szakszervezeti funkciók dobták be a sútba az alapszabályzatot, és dolgoztak éjjel-nappal, hogy hadihajókat fölkészítsenek a tengeri szállításra. Attól tartok, ha igazán szembe akarunk nézni a realitással, be kell látnunk, hogy a brit dolgozók makacsul nem érzik úgy, hogy velünk közösek az érdekeik, vagy hogy érdekük a brit fegyveres erők gyöngyítése. És semmi okunk azt hinni, hogy ez meg fog változni. Én pedig arra kértem ezt a bizottságot, hogy igazán nézen szembe a realitásra, mondta a főtitkár. Ismét több percen áthallgatott. Folytassák eft Térjenek vissza a megfontoláshoz, és hozzanak nekem egy olyan tervet, olyan aktív lépést, amely jobban ki tudja használni ezt a tömeges rettegést, mint eddig bármi, Ami meggyőzi a józanul gondolkodó férfiakat és nőket is arról, hogy hazájú területén nincs helye nukleáris fegyvereknek, azaz a munkáspártra kell szavazniuk. Amikor elmentek, a vén orosz fölállt és botjára támaszkodva az ablakhoz ment. Kinézett a hó alatt nyírfákra. Amikor megkapta a hatalmat, már akkor, amikor az elődje még nem volt eltemetve, elkötelezte magát öt feladat teljesítésére, élete hátralevő idejében. Azt akarta, hogy úgy emlékezzenek rá, mint aki növelte az élelmiszer termelést és javította az elosztást, aki... Túlhajtva a krónikusan kis hatékonyságú ipart, a dupla erre növelte a fogyasztási cikkek mennyiségét és minőségét, aki megszilárdította a pártfegyelmet minden szinten, aki gyökerestől kiírtatta az ország erejét elszívó korrupciót, és végül aki biztosította hazájának a végső katonai fölényt ellenségeinek tömörsoraival szemben. Eltelt négy év, és ő tudta már, hogy mindebből semmi sem sikerült. Öreg volt, beteg, és azt is tudta, hogy nem sok ideje van hát. Mindig azzal büszkélkedett, hogy gyakorlatias és realista ember, természetesen a szigorú marzista belé. Ám a gyakorlatias embereknek is vannak álmaik, és az öreg emberek hív. Neki csak egy vágya volt, egy hatalmas győzelem, egyetlen óriás emlékmű, amely egyedül csak az övé. Hogy mennyire vágyott erre azon a fagyos téli éjszakán, az csak ő maga tudta. Vasárnap Preston tudta a klen ricard garden lévő ház előtt. Ez az utca a Bicewater indult, és nyugatnak tartott. Örkénsónak igaza volt. A ház azoknak az egykor virágzó, ötemeletes emeletes Victoria korabeli házaknak az egyike volt, amelyek teljesen lepusztultak, amelyekben ma olcsó egyszobás lakásokat lehetett bérelni. A kis előke csupa volt, öt lépcső vezetett a festékét pergető ajtóhoz. Az előkertből is lépcsők vezettek le a parányi alaksori részhez, Ahonnan egy ajtó legteteje látszott, az alaksoli lakás bejárata. Preston ismét elgondolkozott, vajon egy magasrangú köztisztviselő, a birodalom lovagja ugyan miért keres föl egy ilyen nyomorúságos helyet? Tudta, hogy valahol, látótávolságon belül ott kell lennie a figyelőnek, valószínűleg egy parkolóautóban, készenlétben tartott teleobjektívvel ellátott fényképezőgéppel. Nem próbálta megkeresni ezt az embert, akiről tudta, hogy őt is látja. A hétfői jegyzőkönyvben úgy szerepelt, mint nem jól megfigyelhető alap, aki 11 óra 21-kor ment el a helyszínen, és némi érdeklődést tanúsított az épület iránt. Közt a semmiért gondolta. Hétfő reggel Preston fölkereste a kedveti előjáróságot, és végignézte az abban az utcában lakó adófizetők listáját. A listán csupán egyetlen háztulajdonos szerepelt, bizonyos Mr. Mihály Z. Mifsud. Az éjjel külön hálás volt, nem sok ilyen nevű ember adott a környéken. A rádión utasított figyelő a Claricard Gardenen átment az út és megnézte a csengő gombokat. Emű a földszinten talál. Ben lakó tulajdonos gondolta Preston, aki a ház többi részét bútorozott szobaként adja ki, akik a lakásokat adnak ki, azok másfajta ingatlanról fizetnek. Délelőtt ellenőrizte Misút adatait a Bevándorlási Hivatal kompjúterében, Croydonban. A fickó, ahogyan a neve is sejtette, máltai volt, és 30 éve élt az országban. Semmi bizonyos, csupán egy kérdőjel 15 évvel korábban. Aminek nem néztek utána. De semmi magyarázat. A Scotlandert bűnügyi kompjúterre magyarázta meg a kérdőjelet, a fickót kis hián kiutasították. Ehelyett azonban két évet kapott jogtalan haszonszerzésért. Ebéd után Preston megkereste Armstrongot, a Charles Street pénzügyi részlegénél. Lehetnék honlapadó ellenőr? kérdezte. Armstrong sóhajtott. Megpróbálom már intézni. Szól ide zárás előtt. Aztán a jogtanácsos ment. Megkérnéd a különleges ügyosztályt, hogy szerezzenek házkutatási parancsot erre a címre. Szükségem lenne egy KU örmesterre is, hogy ő vezesse a házkutatást. A Brit M15-nek nincsen joga letartóztatni senkit. Letartóztatást csak rendőreszközölhet a rendkívüli eseteket kivéve, amikor a letartóztatás elkerülhetetlen. Amikor az M15 el akar kapni valakit, a KU rendszerén nem ellenkezik. Ugye nem akarsz betörni? kérdezte a jogtanácsot jánakodva. Persze, hogy nem mondta Preston. Meg akarom várni, amíg a lakásbérlője előkerül, aztán bemennénk és átkodhatnánk a lakást. Letartóztatásra is szükség lehet a házkutatástól függően. Ezért volna szükségem az őrmesterre. Rendben van, sóhajtott ajokra ácsos. Továbbítom a kérdést kezes rendőrségünknek. Holnap reggelre megkapsz mindent. Valamivel öt óra előtt Preston megkapta a pénzüttől, az adóerenőri igazolványt. Armstrong egy másik kartont is adott neki egy telefonszámmal. Ha kételkedne az ügyfél, hívja föl ezt a számot. Ez a Willesden Greeni adóhivatal száma. Kérje a telefonhoz. Mr. Charlie. ő majd igazod. A neve egyébként bent. Értem, mondta Preston. Mr. Mihály Z. Mifsúdról másnap reggel kiderült, hogy csöppetsen barátságos ember. A kötött mellényt viselő, borotválatlan, goromba és egyáltalán nem készséges fickó azért csak beengedte Preston mocskos nappaliába. Mit beszélt, tiltakozott Mifsud? Miféle jövedelem? Minden jövedelmemet bevallom. Mr. Mifsut, biztosíthatom, ez csupán rutin ellenőrzés. Bármikor előfordulhat. Ha minden lakbér beval, akkor nincs mitől tartania. Nincs mit rejtegetnem. Folytassák inkább a könyvelőmmel, mondta datosan Mifsut. Megtehetem a kívánja, mondta Preston. De biztosíthatom, hogy a könyvelője fizetését a módszereinkkel rendkívüli módon meg tudjuk emelni. Hadd legyek őszinte. Ha a lakbérekkel minden rendben elmegyek, szépen és máshol tartok szúrópróbaszerű ellenőrzést. Ám ha véletlenül, Isten mentsen, valamelyik lakást jogtalanul adja ki, akkor már más a helyzet. Engem csak a jövedelem adó érdekel. Ám hivatali kötelességem jelenteni a rendőrségnek, ha találok valamit. Tudja-e, hogy mivel jár a jogtalan haszonszerzés? Hogy érti ezt tiltakozott nífsúk? Nincs itt semmiféle jogtalan haszon. Csupa jó lakó. Ő fizet bér, én fizet adó. Minden. Ám egy picikét elsápadt és előszette a lakbérkönyveket. Preston úgy tett, mintha az összeg érdekelni. Megjegyezte, hogy az alaksori lakás egy bizonyos Mr. Dickinek van kiadva, heti negyven fontért. Egy órába telt, amíg megtudta a részleteket. Mifsú sohasem találkozott az alaksori lakóval. A fickó fizetett órami pontosan. Ám a lakásbélés tényét egy gépert papír igazolta. A papírt Mr. Dick írta alá. Preston távozásakor magával vitte az írást, Mifsú tiltakozása ellenére. Ebbis időben már át is adta a szkotlandiad írásszakértőinek, Sir Richard Peters kézírásával és aláírásával együtt. Nem sokkal a munkaidő vége előtt a jard visszahívta. Az írás ugyanaz, csak eltorzítva. Tehát gondolta Preston, Peters maga tartja fent a Piera terjét, hogy kényelmesen találkozhasson ott a tartójával. Igen, valószínű. Preston udasítást adott, ha peters ismét elindulna a lakás felé, nyombariasszák őt. Preston bárhol lenne is. Az alaksori megfigyelését folytatni kell, hát ha föltűnik ott más is. Elmúlt a szerda, aztán a csütörtet is. Aztán a minisztériumból távozva Sir Richard Peters ismét taxiba ült, és elindult Wecewalter felé. A felügyelők érdesítették Prestont a Gordon bárjában, ahonnan ő meg a nő meg a Skotlandjárdot, és kirángatta a kantinból a számára kérlőtt Kávőrmester. Telefonatta meg neki a címet. Találkozzunk a szemben lévő járdán, minél előbb, de feltűnés nélkül mondta. Valamennyien a megfigyelt a szembeni járdán gyűltek össze a hideg sötétben. Preston 200 arnyival az utca vége előtt küldte el a taxiát. A KU embere jelzés nélküli szolgálati kocsival jött, amely sofődjével, de kivilágítatlanul a sarkon túl parkolt. Lander nyomozó örmester ifjú és még kis és zöldfülű ember volt, ez volt az első közös akciója az M15-tel, és ez Szemlátomást imponált neki. A sötétből Harry Börkinssó alakja bontakozott ki. Mennyi ideje van itt, Hári? 55 perce, mondta Börkinssó. Látogató, nem volt senki. Preston elővette a házkutatási parancsot, és megmutatta Landernek. Oké, menjünk be, mondta. Erőszak az folyamat, uram kérdezte Lander. Nem hinném, mondta Preston. Középkorú köztisztviselő. Nem tenné ki magát sérüléseknek. Átmentek az úttesten, a ház előtti kis térségbe. Az alaksoli lakás függvénye mögött halvány lámpa ége. Lementek a lépcsőn némán, és Preston becsöngetett. Cipősor a kopogása hallatszott, és az ajtó kinyílt. A fényben egy asszony állt. Amikor meglátta a két férfit, az üdvedésre szánt mosoly lehervad erősen rúzsadott ajkáról. Megpróbálta próbálta becsukni az ajtót, de Lander belögte az ajtót, félretolta a nőt, és beliharzott. A nő már nem volt mai csírke, de jól tartotta magát. Erősen kikészített arcát váligérő, hullámos fekete hajkeretezte. keretezte. Rengeteg szemhéjpúder és szempilla festék volt a szemén, pirosító az arcán és fényes vörös a száján. Mielőtt sikerült összefogni a köntösét, Preston látta, hogy fekete harisnyát és harisnyatartót, meg piros szalagokkal díszített fűzőt visel. Megfogta a nő könyökét és bevezette a nappaliba, hol leültette. A nő a szűnyeget bámolta. Némán ültek, miközben Lander átgutatta a lakást. Lander tudta, hogy a szökevények néha az ágy alá, vagy a szepénybe bújnak. Jó munkát végzett. Tíz perc múlva a lakás hátsó részébe jött elő, kiség piros arca. A férfinek semmi nyoma, uram. Kiszöketett a hátul, aztán a kerten át a következő utcára. Ekkor csöngettek a bejárati ajtón. A maga emberei uram kérdezte Lander. Preston a fejét rázta. Azok nem egyet csöngetnek felelte. Lander ment ajtót nyitni. Preston káromkodást halott, és futó lépések zajált. Később kiderült, hogy egy férfi csöngetett, de amikor meglátta a nyomozót, el akart futni. Börkénsó emberei elzárták az útját a lépcsőnél, és vigyáztak rá, amíg Lander utolérte, és rátette a virincset. Aztán a fickó elcsöndesedett, és a rendőrautóz vezették. Preston csak ült a nővel, és várt, amíg az aj elő. Nem tartóztatom, mondta csöndesen. De azt hiszem, be kellene mennünk az irodára. Nem gondolja? A nő bólintott felöltözhetek? Jó volt Sir Richard, mondta Preston. Egy órával később egy tagbaszakat, szakadt, de feltűnően buzi teherautósofőt bocsátottak el a Paddington Greeni rendőrősről, miután komolyan figyelmeztették, hogy jobban tenni, ha nem menne el ismeretlenül homoszexuális magazinokban hirdetett rendezvúkra. John Preston elkísérte Sir Richard peters vidékre, vele maradt éjfélig és meghallgatta mondandóját, visszahajtott Londonba, és az éjszaka hátra levő részét jelentése megírásával töltötte. A jelentés ott volt a példakép bizottság minden egyes tagj előtt, amikor péntekről 11-kor találkozta. A meglepődés és utálkozás általános volt. Te jó ég gondolta, ször Martin Flannery kabinetminiszter, először Hayman, aztán Trestrel, utána Tanett és most ez. Hát nem tudnak uralkodni magukon ezek a nyomorultak. Az utolsó ember is befejezte az olvasást. Borzasztó nézett föl Ször Hubert Willier a belügytől. Nem hiszem, hogy visszavárjuk a fickót a minisztériumba mondta Ször Perry Jones a védelmi minisztériumtól. Most hol van? kérdezte Ször Anthony Plum, az M15 vezérigazgatóját, aki Brian harkness Miss mellett ül. Az egyik vidéki házunkban mondta Ször Bernard Hennings. Már fölhívta a minisztériumot úgymond Edenbridge-i házából azzal, hogy tegnap elcsúszott a jégen és eltört a pokáját. Azt mondta, kívzben van, és legalább két hétig távol lesz. Ez orvosi utasítás. Ezzel egy ideig kihúzzuk. Nem siklunk el egy kérdés fölött, mormogta ször Nigel Irvine az M16-tól. Függetlenül a kisér fura ízlésétől, ő a mi emberünk? Ő a kém. Brian Harker Miss megköszönülte a torkát. A kihallgatás még a kezdeti szakaszában van, mondta, de úgy tetszik ő az. Minden esetre jó alany a az idő most a legfontosabb, szólt Ször Patrick Strickland a külügyből. A kárbesülés még mindig ránk vár, és engem az is érdekelne, hogy mikor és mit mondunk a szövetségeseinknek. Gyorsíthatnánk a vizsgálatot, mondta Harker Smith. Szerintem így 24 órán belül választ katnánk. Kényelmetlen csönd lett. Nem volt kellemes arra gondolni, hogy kemény fiúk veszik kezelésbe az egyik kollégájukat, bármit tett is. Sör Martin Tenerinek fölfordult a gyomra iszonyodott az erőszaktól. Erre most nincs igazán szükségünk, nem? kérdezte. Sir Nigel Irving fölpillantotta a jelentéséből. Bernard, ez a Preston, aki a nyomozást vezeti, meglehetősen ügyesnek látszik. Igen, valóban az, helyeselt Sir Bernard Hemings. Azon tűnődtem, folytatta Irving tetetet közönnyel, hogy ez a Preston néhány órát Peterszel töltött közvetlenül a Bicewater-ben lejátszódott események után. Nem tudom, nem lenne hasznára ennek a bizottságnak, ha meghallgatnánk a véleményét? Magam beszéltem vele ma reggel, szólt közben Brian Hargert Smith. Biztos vagyok benne, hogy én is válaszolni tudok minden kérdésre a történtekkel kapcsolatban. A hatos főnöke csupa bocsánatkérés volt. Drága Brian! Igazán nem kételkedem én ebben mondta. Csak... Csak néha így... Az ember olyan benyomásokat is szerez egy-egy gyanúsított kihallgatásáról, amelyek nem sokat mondanak papíra. Nem tudom, mi a bizottság véleménye, de el kell döntenünk, mi legyen a következő lépés. Csak arra gondoltam, talán hasznos lenne meghallgatni azt az embert, aki beszélt Peterssel. Az asztal körül sorra bólintottak. Hemings telefonhoz küldte a szemlátomás bosszús Harker hogy hívja fel Prestont. Míg a fejesek vártak, kávét szolgáltak fel. Prestont 30 perc múlva kísérték be. A főemberek némi érdeklődéssel nézték. Leültették egy székre az asztal közepénél, szemben a vezérigazgatójával és annak helyettesével. Szőr Anthony Plumb elmondta, mi foglalkoztatja a bizottságot. Szóval mi történt maguk között, kérdezte ször Anthony. Preston egy pillanatig gondolkodott. Az autóban, útban vidékre összeomlat mondta. Addig még tartotta magát, ha nehezen is. Egyedül vittem le magam vezettem. Sírni kezdett, aztán beszélni. Igen, sürgette szőr, És mit mondott? Beismerte, hogy transvesztita és fetisiszta, de megrökönyödött, amikor meghallotta az árulás vágyát. Azt hevesen tagadta, tagadta mindvégig, amíg aztán adhagytam az őrökkel. Ez természetes, mondta Brian Harker Smith, és ennek ellenére lehet, hogy mégis ő a mi emberünk. Lehet, mondta Preston. De mi a maga benyomása? A megérzése, mormogta a ször örvén. örvény. Preston vette egy nagy levegőt. Uraim, nem hiszem, hogy ő volna az. Megkérdezhetjük, hogy miért, kérdezte ször Antoni. Ahogyan ször Nágyal említette, ez csupán megérzés, mondta Preston. Két olyan embert láttam, akiknek szétrobbant az egész világa, és nem sok maradt belőle, amiért élni érdemes. Ha az ember ilyen hangulatban kipakol, akkor kipakol mindent. Csupán azon olyan rendkívül fegyelmezett emberek, mint Philby vagy Brandt tudnak uralkodni magukon. Ám ők ideológiai árulók, meggyőződéses marxisták. Ha sző Richard Peters zsarolással rávették volna az árulásra, szerintem bevallotta volna, amikor a kártyavár összedőlt, vagy legalábbis nem csodálkozott volna az árulás vágyán. Nagyon meghökkent. Persze ez lehetett színészkedés is, de szerintem nem volt ilyen állapotban. Ha viszont mégis színészkedett, akkor Oszkár díjat érdemel. Meglehetősen hosszú beszéd volt ez, egy ilyen alacsony beosztású embertől a példaképbizottság előtt, és hosszú csönd követte. Harker Smith tekintete szinte átdöfte Preston. Sir Nigel érdeklődéssel nézte. Hivatalból tudott a Londonári esetről, amely véget vetett Preston katonai hírszerzői pályafutásának. Észrevette Harkersmith pillantását is, és eltöprengett, vajon a főigazgató helyettes miért nem szereti Preston. Neki kedvező vélemény alakult ki róla. – Mit gondolsz, Nigel? – kérdezte ször Anthony Plum. – Örvén bólintott. Én is láttam már a teljes összeomlásnak azt a hangulatát, amely elfogja a lelepeződött árlót. – Vassal, Prime. Mindketten gyönge, és hozzá nem értő emberek voltak, és mindketten kipakoltak, amikor összedőlt a ház. – Tehát, ha nem Peters, akkor föltehetőleg George Berenson. – Eltelt egy hónap panaszkodott ször Patrick Sticklet. Így vagy úgy, de igazán el kell már kapnunk a bűnöst. A bűnös még mindig lehet egy személyi munkatárs vagy titkára két ember gárdájából, mutatott rá ször Perry Jones. Nem így van, Mr. Preston? De így van, uram, mondta Preston. Akkor tisztáznunk kell George berenson vagy bizonyítanunk, hogy ő a mi emberünk. Mondta kisé bosszúsan ször Patrick Strickland. Ha pedig tisztázódik, marad Peters. És ha őt sem tudjuk elkapni, visszaugorhatunk az első mezőre. Javasolhatnék valamit, kérdezte Preston. Az urak kisé meglepődtek. Preston nem azért hívatták, hogy javaslatokat tegyen. Ámször Anthony Plumb udvarias ember volt. Megkérem rá, mondta. A névtelen feladó által visszaküldött tíz dokumentum azonos hímába tartozott, mondta Preston. Az asztal külül ürökból Közülük hét folytatta Preston. Brit és NATO tengerészeti harcrendekre vonatkozott az Atlanti úrcán északi és déli részén. A NATO terveknek ez a része úgy látszik, különösen érdekli kémünket, vagy a megbízói. Lehetséges lenne egy annyira csábító dokumentumot juttatni Mr. Berenson asztalára, hogy egyszerűen ne tudjon elenállni a kísértésnek, ha ő a bűnös, hogy lemásolja és megpróbálja továbbítani. Füstöljük ki, úgy érti, mérázott el Sir Bernard Hemings. Mit gondolsz, Nigel? Tudod mit? Nekem tetszik az ötlet. Te is válhat. Peri, meg tudjuk csinálni? Sir Peri Jones csücsörített. Sokkal realisztikusabban, mint gondolnád, mondta. Amikor Amerikában voltam, fölmerült az elképzelés, amit még nem adtam tovább, hogy a jövőben talán növelnünk kellene az Askenzion szigetén levő támaszkondunk üzemanyag és élelemfeltöltő kapacitását, hogy el tudja látni nukleáris tengerlatjáróinkat is. Az amerikaiakat nagyon érdekelte a dolog, és azt ajánlották, hogy hozzájárulnak a költségekhez, ha ők is használhatják az új bázist. Így a nem kellene visszamenniünk Fezlembe, ahol amúgy is állandóan tüntetnek ellenük. A jengiknek meg nem kellene visszamenniük Norfolkba, Virginia államba. Azt hiszem tudnék készíteni egy nagyon bizalmas iratot, amelyben említést tennék az ötletről, mint amiről már megállapodtunk, és eljutatnám négy-öt emberhez, köztük Berensonhoz. Berenson normális körülmények között is megkapna egy ilyen dokumentumot? kérdezte először. Paddy trikland. Természetesen felelte Jones. Mint a védelmi beszerzések helyettes főnöke, az ő részlege a dolgok nukleáris oldaláért. Meg kellene kapnia négy-öt másik emberrel együtt. Néhány másolat is készülne, néhány közeli kolléga számára. Aztán ezeket visszaküldenék és megsemmisítenék. Az eredeti hozzám jön vissza. Ebben megegyeztek. Az Aszkenzion jelentés kedden ott lesz Berenszol asztalán. Amikor elhagyták a miniszterelnöki hivatalt, Sir Nigel örvi meghívta ször Bernard Hemingset, hogy ebédeljen vele. Ügyes ember ez a Preston, említette meg Irving. Tetszik nekem a képe. Üséges hozzád? Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, mondta meglepődve Sir Bernard. Ó, akkor ez megmagyarázza a dolgokat, gondolta rejtélyesen. C. Azt a vasárnapot, huszonkettedikét a brit miniszterelnök asszony a hivatalos vidéki rezidenciáján töltötte, Csökerszben, bökingem megyében. Teljes titokban megkérte a kormányon belüli három legközelebbi tanácsadóját, meg a pártelnökét, hogy amúgy barátilag keressék ről. Amit elmondott, attól valamennyien milyen elgondolkoztak. Az eljövendő júniusban a miniszterelnök asszony immár második négy éves periódusának negyedik évét fogja tölteni. Eltökélt szándéka, hogy harmadszor is indul a választásokon. A gazdasági mutatók őszre visszaesést jósolnak, amelyet ráadásul bérkövetelések kísérnek. Strákok is következhetnek. A miniszterelnök azt, hogy nem óhajtja, hogy megismétlődjék az 1978-as elégedetlenségtele, amikor a munkabeszüntetési hullám diszkreditálta a munkáspárti kormányt, és 1979. májusában a bukásához is vezetett. Mi több, míg a szociáldemokrata Liberális Szövetség a közvéleménykutatások szerint 20%-nás tagnál, a munkáspárt újfajta egységével és mérsékeltségével 37 a növelte népszerűségét, tehát csak 6 ponttal marad el a konzervatívoktól. És a rész szűkül. Egy szóval a miniszterelnök asszony előrehozott választásokat szeretne júniusban, ám azok nélkül, a káros spekulációk nélkül, amelyek megelőzték és siettették döntését 1983-ban. Báratlan, villámcsapásszerű bejelentést és háromhetes választási kampányt akar, nem 1988-ban, még csak nem is 1987 őszén, hanem nyáron. Kollégáitól teljes titoktartást kért, ám a végső dátumot június 18-a csütörtökben meg. Hétfőn Sir Nigel Irvin találkozor Andrejevbe. Nagy titokban, Hemstedt híten. Irvin emberei alaposan szétszólottak a környéken, nehogy Andrejevet szemmel tarthassák a szovjet nagykövetség kémelhárításának emberei. De nem követte őt senki. Így a brittek sem követték tovább a szovjet diplomatát. Sir Nigel Irvin a saját ügyeként kezelte. Ez szokatlan volt, mert a főnök semmiféle szolgálatnál nem szokott egyszerű ügynökökkel foglalkozni. Ez csak akkor fordul elő, ha az ügynök rendkívül fontos, vagy ha az ügynököt a főnök még akkor szervezte be, amikor nem volt főnök, és az most nem hajlandó mással kapcsolatot tartani. Ez volt a gond Andreevvel. 1972 februárjában Nigel Irvin, akkor még csak Mr. Irvin, Tokióban volt rezidens. Abban a hónapban a japán terrorista ellenes csoport elhatározta, hogy megszállja a fanatikus szélsőjobb oldali vörös hadsereg frakció főhadiszállását, ami egy villában volt, az Otakine havas oldalában, egy Asamashó nevű helyen. Gyakorlatilag a nemzeti rendőrség végezte el a munkát, ám a rettegett terrorista ellenes főnök, Mr. Sassa parancsnoksága alatt, aki Örvin barátja volt. A brit kommandók tapasztalatai alapján Örvin némi elméleti segítséget tudott adni Mr. Sasszának és javaslataival megmentett számos japán életet. Hazája szigorú semlegességének tudatában Mr. Sassa semmiféle gyakorlati módot nem talált rá, hogy kifejezze háláját Örvinnek. Ám egy diplomáciai koktélpartin egy hónap múlva a zseniális és ügyes japán elkapta Örvin tekintetét és egy orosz diplomata felé bicentett a terem túlsó végén. Aztán elmosolyodott és tovább ment. Örvin lecsapott az oroszra, akiről kiderült, hogy nemrégiben érkezett Tokióba, és Andrej van neve. Örvin a nyomdába küldte az embereit, és kiderítette, hogy Andrév ostoba módon titkos viszonyt folytat egy japán lányal, és ezért a bűnért az övé nyomban kiközösítenék. A japánok persze már tudták ezt, mert Tokióban minden szovjet diplomatát észrevétlenül követnek, valahányszor csak kilép a nagy követségről. mézes csapdát állított, beszerezte a szükséges fényképeket és magnófelvételeket, végül rárontott Andrejevre, a bimbum megvagy technikával. Azor az orosz kis hián összeesett, mert azt hitte, hogy az övényi törtek rá. Már amikor a nadrágját húzta, hajlandónak mutatkozott beszélni Örvinnel. Jó fogás volt. Többek között azért, mert a KGB illegális hírszerző osztályának embere egy N-vonalbeli ember volt. A KGB első főcsoportfőnöksége, amely a külföldi tevékenységekért felelős, csoportfőnökségekre, funkcionális osztályokra és területi osztályokra tagozódik. A diplomáciai fedéssel dolgozó közönséges szovjet KGB ügynökök, a területi osztályok valamelyikétől jönnek, ezek közül a hetedik osztályi Japán. Ezeket PR vonatbelieknek hívják, és ők végzik a mindennapos információszerzés, kapcsolatépítés, szakkiadványolvasás, stb. unalmas munkáját. Ám az első főcsoportfőnökség főnökség legtitkosabb szívét az illegálisok, azaz az S-csoport főnökség alkotja, amelynek nincsenek földrajzi korlátai. Ők képezik ki és irányítják az illegális ügynököket, akik nem élveznek diplomáciai mentességet, akik külföldi országokba utaznak mélyfedéssel, hamis papírokkal és titkos megbizatásokkal. Az illegálisok a követségeken kívül működnek. Ennek ellenére minden szovjet követség KGB rezidentúráján van rendszerint egy S-csoport főnökséghez tartozó ember, akit N-vonalbeliként ismernek. Ezek végzik el a különleges megbizatásokat, például gyakran annak az országnak az állampolgárait használják föl kémkedésre, amelyik ellen dolgoznak, vagy műszaki és egyéb támogatást nyújtanak a szovjet blogból érkező, mélyfedéssel dolgozó illegálisnak. Andrejev az S-csoport főnökség embere volt. És ami még különösebb, még csak nem is volt japán szakértő, aminek pedig lennie kellett volna kollégájahoz hasonlóan. Angol nyelv szakértő volt, és kizárólag azért küldték Japánba, hogy kapcsolatot keressen az USA légierő egyik törzsörmesterével, akire fölfigyeltek San és áthelyezték a tashikawa közös amerikai-japán légitámaszpontra. Mint hogy arra semmiféle reménye nem volt, hogy Moszkvában kimagyarázkodjék, Andréjev belement, hogy Örvinnek dolgozzék. A kellemes helyzetnek vége szakadt, amikor a végtelenségig zaklatott törzsőrmester meglehetősen rendetlenül végzett magával, a szolgálti fegyvere segítségével az élelmiszerraktárlatvináján, és Andréjevet sürgősen hazakülték Moszkvába. Örvin gondolt rá, hogy leégeti a fickót akkor és ott, de aztán elállt ettől. És Andréjev fölbukkant Londonban. Néhány új fénykép került ször Nigel Irvin asztalára hat hónappal korábban, és lám ott volt. Az S-csoport főnökség által ismert PR vonalbeli munkára állították, kinevezték a Szovjet Nagykövetség másodétkárának. Sir Nigel ismét kivetette a csalikat. Andrévnek nem nemigen akadt más választás az együttműködésen kívül, de nem volt hajlandó senki mással szóba állni, ezért ször Nigel a saját ügyének tekintette. A brit védelmi minisztériumban történt kémkedéssel kapcsolatban nem sokat tudott elmondani. Nem hallott róla. Ha történt ilyen kémkedés, akkor a minisztériummal lévő embert, vagy egy Nagy-Britániában élő illegális szovjet ügynök irányítja közvetlenül, aki közvetlen kapcsolatot tart Moszkvával, vagy a követségen lévő három n ember egyike. Ám ezek az emberek az ilyen jelentős ügyekről nem fecsegnek a büfében egy kávé mellett. Ő személy szerint semmit sem hallott, de nyitva tartja majd a szemétnek a fülét. Ezzel vált el egymástól a két férfi, Hemsted híden. Az Askenzion jelentést Sir Peregrine Jones kedden szétküldte, miután egész hétfőn dolgozott rajta. Négyen kapták meg. Börti Capstick vállalta, hogy minden jelbe megy a minisztériumba és ellenőrzi a legálisan készített fotókópiákat. Preston megmondta a figyelőinek, hogy azt is nyomban tudni akarja. A George Berenson megvakarja a nyakát. Ugyanezt mondta a Postát és a telefont ellenőrző embereinek is. Aztán várta.